Нематеріальні енергії властиві деякі відмінності від матеріальної. Найголовніша з них – вона існує в протилежних формах. Скажімо, позитивній і негативній, хоча це зрозуміло відносно. Наведу такий приклад. У матеріальному світі вся енергія однорідна і є по суті одним і тим же. Візьміть, приміром, енергію води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 Ви можете собі уявити тотальну любові, щоб ніхто ніколи не чув про таку річ, як ненависть. Або тотальну справедливість за повної відсутності будь-якої кривди, або тотальне добро без зла, майбутнє без минулого. Утопія, абсурд. Вони співіснують, постійно прагнучи до рівноваги. Далі.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 Або уявіть собі ситуацію, коли щось заважає становленню рівноваги між протилежними формами нематеріальної енергії. Спробуйте, наприклад, викорінити зло, щоб залишилося саме добро. Для цього доведеться застосовувати неабиякі сили та методи.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 В цих зв'язках є багато таємничого, незрозумілого і мені в тому числі, а для вас взагалі темний ліс. Я вважаю, що причина ваших пригод у тому, що ви якимось чином стали причетні до цих зв'язків. Десь у сфері нематеріального, або краще сказати, якомусь замкненому нематеріальному просторі, виникла критична ситуація, можливо, навіть близька до вибуху. Вона, судячи з усього, стає дедалі критичнішою. А ви якимось чином опинились на шляху зв'язків у цій ситуації? Мало того…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 Не думайте зараз. Ви повинні вдома, спокійно, методично проаналізувати своє життя, свої вчинки, події, що відбувалися навколо вас за останній період. Можете писати. Спробуйте мобілізувати себе на цю роботу. Ось мій телефон. Вона написала номер і дала мені листок. Дзвоніть. Моя голова була настільки забита новою незвичною інформацією, що аркуш паперу розпливався перед очима, і мені ніяк не давалося прочитати номер. Усе, що завантажили в мене, вимагало поступового осмислення. Зараз я на це нестатний, і мені треба лише відключитися на якийсь час. Та одне не давало мені спокою, вперто нагадуючи про себе –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 Ще недавно я тільки смикався з боку набік, зацькований та безпорадний. Тепер же після зустрічі зі Світланою відчувалося, що здатний на якісь цілеспрямовані зусилля. У мене з'явилося реальне чимось підкріплене бажання покласти край тому, що відбувалося.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 Майже п'ять років ми разом ділилися і невдачі та радощі примхливого мисливського життя і ось. Та поступово я почав забувати цю трагічну подію і згадував про неї вже не з таким волем. А може цей привид з'явився, щоб нагадувати мені про мого бурана? Може це його перевтілення? Боже, яка ж маячня лізла мені до голови!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 «Хіба, що ця річ також пов'язана з полюванням?» І все. Цю подію я теж взяв до уваги. Наступна викликала в мене вкрай неприємні спогади. Хоча, можливо, не зовсім так. Просто я не любив її згадувати. Нею була Жанна. Жанну важко назвати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 З Жанною можна було спілкуватися на зовсім іншому рівні, звісно, коли вона бувала на це здатна. Три роки ми зустрічалися кілька разів на місяць, і іноді мені щастило. Після Жанни я постійно відчував цей дефіцит. Хотілося просто поговорити з розумною і гарною жінкою, та я нема з ким.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 Мене завжди мучило питання, що б і як, відповіла Жанна на мою пропозицію вийти за мене заміж. І ось повна байдужість напротилежну. З часом я про неї згадував. Більш як через рік після останньої нашої зустрічі Жанна несподівано зателефонувала до мене. Розмова була надзвичайно короткою. «Привіт! Привіт!» «Як поживаєш?» «Нормально». «Я рада». «Знаєш, чого я дзвоню?» «Ти не приїхав би до мене, як матимеш час?» «Я гадав, що у нас усе закінчено, адже ми все вже вирішили». «Так, але все ж таки, яка твоя відповідь?» «А що, сталося щось? Тобі щось потрібно?» «Ні, чесно, ні. Так, просто».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 Ще одна пов'язана з Жанною згадка моляла мою свідомість. Одного разу, коли ми зібралися до театру, виходячи з квартири, вона захопила сумочку-бутерброд. Я навіть пожартував з цього приводу. Коли ми проходили парком біля автоматів з газованою водою, які давно не працювали, вона несподівано розкрила сумку.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 Щось врухнулося в мені тоді, я так і не спромігся нічого сказати, тільки обійняв її за плечі. Це сталося давно, але я міг впевнено пригадати, що той собака був менший за мого і трохи інакшої породи, якщо так взагалі можна сказати про бездомного, безпородного пса. Все-таки, переважно завдяки йому я згадав тепер цю історію зі свого життя, згадав Жанну.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 Ще в кінці, коли всі здивовано мовчали, саме я спитав його, не приховуючи сарказму. «І ти бачив?» «І я», – відповів тоді Семен. Тільки тепер я пригадав його очі, коли він вимовляв те «і я». Ніякого натяку на хохму, тільки серйозна таємничість. Можливо, у них тоді навіть жах промайнув, але я його не помітив. А якщо...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 А що як таке чекає і на мене? Від цієї думки все похололо. адже я стріляв у нього, виявив до нього агресію, а пес всього на всього волочився за мною лісом і нічим більше не докучав. Напевно, він не здатний був навіть відлякати зайця. Я перший виказав злість, стреливши по ньому, і після цього він почав по-справжньому мене переслідувати.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 на якому до того ж встигло відкластися так багато важких та грубих нашарувань. Відкупати його з-під них було понад мої сили. Суботнього вечора я подзвонив Світлані, яка запросила мене прийти в неділю зранку. Мені відразу стало легше. Вляглася тривога, відступили на якийсь час сумнівий страх. Навіть тоді, коли я йшов темною безлюдною вуличкою до ранкової електрички, а чорна тінь пса-привида невблаганно тяглася по -під парканами із слідом, я вже не тремтів від жаху та самотності, бо в мене тепер був шанс, шанс на порятунок. Розділ 9. Було ще досить рано, але Світлана відразу відчинила двері, зібрана й бадьора вдягнута у той самий просторий спортивний костюм і, звичайно ж, неодмінні окуляри. Але тепер вона уже усміхнулася мені, вітаючись, та знову ледь помітно самими губами. «Ви не втрачали часу даремно», – сказала вона, пильно подивившись на мене. «Звідки ви знаєте?» «Видно по вас», – пояснила вона.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 не виключено, що і в неї існують якісь налагоджені раніше зв'язки з нематеріальним світом, до яких тепер стали причетні й ви. Але хочу вам нагадати, це лише версії, один із десяти, а може і ста можливих варіантів. При слові «ста» мене знову почав охоплювати відчай і помітивши це, Світлана поквапилася мене заспокоїти – Зараз не час для розпачу, сказала вона. Останні два варіанти здаються мені більш імовірними. Почніть з того, який є технічно простішим. Мусите зустрітися і поговорити з Жанною. А тепер, коли ви відпочиватимете, я накидаю на папері, що повинні в неї з'ясувати. Спробуйте це зробити, вам ліпше знати як. Якщо ж цей варіант виявиться неперспективним, візьмемося за інший. Через вашого друга, я думаю, можна дізнатися, хто володів рушницею до вас. Напевно, погодився я. Але моя рушниця випущена 1907 року, ще й в іншій країні. Ви уявляєте, скільки людей за цей час могли володіти нею? Ви уявляєте, наскільки важко та що там важко, неможливо це з'ясувати. Так, це складно, відповіла Світлана. Але хоча б останнього її власника ви можете становити. Тож зробіться, а далі побачимо, чи потрібно шукати інших. Принаймні, будемо на це сподіватися. Я стояв у буці і тер лоба телефонною слухавкою. Години, проведені зі Світланою, зробили свою справу. Я знову був свіжий, працездатний, готовий протистояти псові. Напевно, тому я відчував хвилювання перед зустрічю з Жанною, адже до мене повернулося почуття та емоції, відмінні від жаху. Я думав, як зробити краще – зателефонувати чи з'явитися без попередження. Останнє могло бути недоречним. З іншого боку, зателефонувавши, я міг дістати від неї таку ж відповідь, яку нещодавно дав їй. Це мене не влаштовувало. Будь-що я повинен переговорити з нею, щоб з'ясувати потрібне. І я повісив слухавку. Знайомі двері оббиті чорним дермантином. Мені доводилося заходити сюди понад рік тому. На душі було гидко. Пригадалася наша остання телефонна розмова, коли я так не по-доброму повівся з Жанною. Тоді, як їй щось було від мене потрібно. А ось тепер, за іронією долі, її допомоги потребував я. А що як тоді, коли ми говорили, в вона також потрапила в біду, можливо, не менш жахливо, ніж я? якщо вона так само кидалася на всебіч у пошуках виходу. А я відмовив їй. Просто відмовив і все. «Та ні, жахливішої біди не буває», – подумав я, натискаючи кнопку дзвінка. За дверима було тихо. Я дзвонив і чекав, але там ніхто не озивався. Та жага дії не дозволяла мені сісти на електричку і поїхати додому. Протинявшись містом, битих чотири години, я знову подзвонив у ті самі двері. Але знову без результату. Де вона могла бути? На годиннику доходила десята. Не знати навіщо, я подзвонив ще кілька разів і розгублено сперся на поруча. На сходовому майданчику горіло слабке світло лампочки сороківки, найдешевшої. Я був сам і тому почав відчувати знайоме занепокоєння. Думки про пса з'явилися самі собою так несподівано, що мимоволі я звернувся. Не вистачало тільки йому з'явитися тут. О, Господи, це б визначило все». Я маю справу з приводом, а не з живою істотою, бо ж перенести сюди за багато кілометрів, ще й на четвертий поверх, звичайний пес не зміг би. Якщо згадати, що навіть тепер я не схильний був вірити в існування аномальних явищ, поява тут пса означала, б, що в мене остаточно поїхали шарабани. Хай там як, але від думки, що я можу побачити його зблизька, в мене Мало волосся дибки не ставало. Сходовий майданчик мав розміри не більш, як три на три метри, і на такій відстані в мене стислося серце. Двома поверхами нижче на сходах курили двоє хлопців, неголосно про щось перемовляючись. Чи є вони перешкодою для нього? Мною заволоділа нав'язлива думка. «Швидше до них». Відчуваючи, знаючи, напевно, що бігти не можна, я почав розвертатись, тримаючись за поруча, і цієї ж миті за спиною почув якийсь звук, чийсь рух. Не тямлячи, що роблю, я оглянувся. Поруч нікого. Тільки тепер відчув, як гупає серце. Щось відбувалося за зачиненими дверима. Там хтось був. Розуміння, що зараз щось станеться, що мене чекає щось таке, заполонило мене, та я вже не керував собою, а кинувши весла і обхопивши голову руками, віддався течії. Я мало розумів, що діється, коли наблизився до дверей і покликав «Жанно, Жанно, це я!». Тиша, яка настала після цього, вражала. Наче злякавшись, замовкли навіть двоє молодиків унизу. Раптом ру за дверима повторився, та тільки тепер до мене дійшло, що це не за дверима Жанни, а в сусідній квартирі, двері якої повільно прочинилися, і я побачив у щілині біле змуршкувате обличчя зі спрямованими просто на мене пронизливими очима. Застивши на місці, я дивився в них, нездатний ще якийсь час усвідомити, що переді мною просто стара жінка з сусідньої квартири, яку я бачив і раніше. Вона розчинила двері ширше і нарешті упізнала мене при цьому на яскравому світлі. Їй також доводилося мене бачити. Жінка й далі мовчки дивилась на мене. «Добрий вечір», – мені врешті вдалося розтолити рота – «Я до Жанни вашої сусідки. Ви не знаєте? Вона давно пішла? Я вже давно чекаю». «Ем... Жанна...» «А ви хіба не знали?» «Її немає. Вона померла». Мій рот роздявився сам по собі, очі, напевно, широко розплющилися, а дух перехопило. «По...» «Я не зміг повторити цього слова».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 Світлана вийшла з кімнати і повернулася з цією самою лампою з рибками. «Не треба», – сказав я, – «не турбуйтеся, я в нормі». «Звичайно», – відповіла вона, – «просто я вам принесла. Ви вже нікуди не поїдете, залишитесь тут. Під неї зручно засинати, а вам треба добре відпочити. Лягайте і ні про що не хвилюйтеся».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 Я відчула, можливо, це мені тільки здалося, як легка ніжна рука ласкаво торкнулася моєї голови перед тим, як зануритися в м'яку сепогину темряву, де не було його. Розділ 10. Дні, які настали після цього, були сповнені напруги та марних зусиль.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 Коли всередині все стискалося від згадки про той її телефонний дзвінок, який цинічний раціоналізм все ж таки знаходив шлях нагору крізь купу почуттів, які могли переповнити захлеснути мене. Тоді я подумав, що все-таки хотіла сказати мені Жанна під час останньої зустрічі, що Прощаває більше нічого, а якщо ні? Якщо це мало бути щось більше, якщо саме через оце несказане або не зроблене, невлагоно тягне мене туди до неї, а що як покидаючи назавжди цей світ, вона збиралася заповісти мені у того пса коліку з автоматної будки, і тепер він.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 Сітана вважала його тільки наслідком, не вартим розгляду, але я мав на це свою думку і тому на карті з'явився напрямок назвою Семен. З нього я і вирішив почати. Поїздка у віддалене село іншої області мала відволікти мене від нав'язливих думок про Жанну, а цей напрямок уперто не давав мені спокою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 з якої я недовзі мав зустрітися. Невесела пора, коли весна ніяк не може взятися до справ. Звісно, не для подорожі. Та що робити? Після чотирьогодиної їзди в потязі та кількох годин у приміському автобусі я прямував від шляху разом із селянами, що вийшли на зупинці. Туди, де неподалік від лісу, віднілися хати.